Розділ 36. Я кліпнув і розплющив очі, дещо дезорієнтований у темному і неозорному інтер'єрі базиліки святого Петра. Пацем. До мене в неяскравому блиманні свічок нахилилися монсеньор Едуард та отець польдюре. На їхніх обличчях читалося напруження. Я довго спав. Мені здавалося, що минули тільки секунди, а Самсон був лише тріпотінням образів. Які пробігають перед очима людини в ту коротку мить між мирним лежанням на ліжку та міцним сном. Десять хвилин, відповів монсеньор. Розкажете, що ви побачили? Не було причин їм відмовляти. Скінчивши описувати ці свої образи, я помітив, як перехрестився монсеньор Едуард. Мондіє, проказав він, посол технокорду під южою Глестон відправити людей у ті тунелі. Тільки ну я переговорю істинним голосом дерева світу на Божегай Торкнувся мого плеча дюре. — Я одразу підскочу до вас на ЦТК. Нам потрібно розповісти Глестон про те, що її вибір дурниться. Я кивнув. Куди запропастилися всі мої думки про подорож на Божигай із дюре або ж і на сам Гіперіон? — Згода. Тільки рушати потрібно як стій. — Чи зможу я пройти вашими дверима папи на центр та у кита? Монсеньор підвівся, кивнув і потягнувся. Раптом я збагнув, що переді мною надзвичайно старий чоловік, котрого обійшла терапія Польсена. «Там пріоритетний доступ», – відповів він і розвернувся до дюре. «Поле, ти добре знаєш, що я би склав тобі компанію, як би міг. Похорони його святості, вибори нового святого отця. Просто диво, які тривкі щоденні спонуки навіть напередодні загальної катастрофи. У самого пацема лишилося трохи менше десяти стандартних днів до прибуття варварів. У мерехтіні свічок блищало високе чоло дюре. Передусім церква не повинна займатися Банальними щоденними спонуками, друже мій, її завдання значно ширші. Я хутенько відвідую планету тамплієрів і спробую разом із пан Северном переконати виконавчу директрису не слухати технокорду. А потім, Едуарда, я повернуся, і ми обоє спробуємо дати раду цій заплутаній єресі. Я вийшов за ними із базиліки через бічні двері, що вели в коридор за високою колонадою, і ліворуч, через відкритий двір навпростець. Дощущух. І в повітрі стояла його свіжість. Потім униз низ по сходах, далі вузеньким тунелем до папських апартаментів. Швейцарські гвардійці виструнчилися, коли ми ввійшли до передпокою. Високі чоловіки були вбрані в кіраси та жовто сині панталони в смужку, попри те, що їхні традиційні алебарди насправді були армійською енергетичною зброєю. Один вийшов наперед і тихо щось промовив до монсеньора. «Пан Северне, на вас чекає людина на головній телепортстанції. Мене? Я дослухався до інших голосів в інших кімнатах, мелодичних переливів повторюваних молитов. Я припустив, що це якась пов'язано із підготовкою до похорон папи. Так, якийсь пан Гант? каже, що справа термінова. І ще хвилинка, і ми би з ним зустрілися в будинку уряду. Пробормотів я. Йому можна сюди до нас? Монсеньор Едуард кивнув і тихо сказав щось швейцарському гвардійцю, котрий у свою чергу прошепотів кілька слів, в орнаментальний гребінь на старожитньому панцирі. Так звані двері Папи, крихітний портал в обрамленні різьбаних серафимів і херовимів у золоті та із п'ятичастковим барельєфом, що ілюстрував історію гріхопадіння Адама і Єви та їхнє вигнання із райського саду, були розташовані поруч із апартаментами Папи в кімнаті, яка добре охоронялася. Ми зачекали там, із усіх чотирьох дзеркальних стін, на нас у тому дивилися наші бліді та виснажені відображення. Ліган прийшов у супроводі такого самого священика, котрий привів мене у базиліку. Северне. вигукнув улюблений дорадник Глестон, ти негайно потрібен виконавчій директрисі. Саме збирався до вас, відповів я. Не можна дозволяти лестон будувати і застосовувати пристрій смерті це кримінальний злочин. Гант блиснув очима дуже комічно, як для його басетової парсуни. «Ти що, знаєш про все на світі, Северне?» Я не міг не усміхнутися. Мала дитина, яку залишили на призволяще в голографічній ніші, багато бачить та мало розуміє. І тим не менш у неї є перевага. Вона може перемикати канали і вимикати трансляцію, коли їй набридне. Монсеньор Едуард був відомий Гангові по різних державних справах, а оця поля Дюре із Товариства Ісуса я представив йому сам. «Дюре?» – перепитав Ганг, у якого ледве щелепа не відвалилася. Я вперше бачив, аби до раднику забракло слів, і мені це, видиво, припало до вподоби. «Пояснимо пізніше, промовив я і потис руку священника. «Нехай щастить на божагайдюре, не боріться». «Одна година», – пообіцяв Єзуїт, – не більше. Лишився один фрагментик головоломки, якого мені бракує, щоб поговорити із виконавчою директрисою. «Будь ласка, поясніть їй усе про той кошмар у лабіринті, а за годину я все підтверджу власною персоною». Можливо, навіть до вашого прибуття вона буде надто зайнята, щоби прийняти мене, – відказав я. Але я докладу максимум зусиль, аби зіграти вашого особистого Івана Хрестителя. Юре всміхнувся. Тільки не втрачайте голови, мій друже. Він кивнув, набрав код доступу на архаїчній панелі монідиска і зник у порталі. Я попрощався із мансиньором Едуардом. Ми все владнаємо ще до того, як сюди дістанеться хвиля вигнанців. Старий священник здійняв руку і благословив мене. «Ідіть з Богу, молодий чоловіче. Я відчуваю, що на всіх нас насуваються темні часи. Але ваш тягар особливо важкий». «Я простий спостерігач вам, похитав я головою. «Я чекаю, дивлюся і бачу сни. А це невеликий тягар. Потім будеш чекати, дивитися і бачити сни». Різко озвався Лігант. «Пані Шишці, потрібна твоя присутність, а мене заждалися на одному засіданні». Я подивився на маленького чоловіка. Як ти мене розшукав? Поставив я даремне запитання, телепортами завідує корд, а корд співпрацює з керівництвом гегемонії. Командна картка, яку ти отримав, полегшує вистежування твоїх маршрутів. з нетерплячкою в голосі відповів Гант. Саме зараз наш обов'язок бути там, де все відбувається. Прекрасно. І відповів я й кивнув Монсеньорові, то його помічнику. Поманив Ганта, набрав тризначний код центру Таукіта. Додав дві цифри на позначення материка, ще три для будинку уряду і останні дві, код приватного терміналу. Годіння телепорту дещо посилилося, і його мутне дзеркало аж ніби замерехтіло від очікування. Першим вступив у нього я, і відійшов трошки вбік, аби звільнити місце для Ганта, котрий рушив за мною. Ми – не центральний телепорт станції будинку уряду. Наскільки я можу судити, ми навіть не поруч. І ще за секунду сума моїх відчуттів сонячного світла – Кольору неба, сили тяжіння, відстані до обрію, запахів і, загалом кажучи, чуття речей навколо, дозволяє усвідомити. Ми взагалі не на центрі та кита. Я би стрибнув назад у двері папи, та вони маленькі, і ще крізь них якраз суне гант. Рука, нога, плече, груди, голова, друга нога. Тож я хапаю його за зап'ясток, рвучко тягну на себе, примовляючи, тут щось не так, і намагаюся зайти назад. Але запізно. Портал? Позбавлений рами із цієї сторони блимнув, зіщулився до розмірів мого кулака і зник. Куди нас до дідька занесло? з претензією питає Гант. А я озираюся і думаю. Гарне питання. Ми в сільській місцевості стоїмо на маківсі пагорба, і дорога під нашими ногами петляє виноградником, довго спускається в лісистий видолинок і щезає за іншим горбком, замилюючи дві від нас. Тут дуже тепло, у повітрі зіщать комахи. Але в усій цій широкій панорамі не вирушиться нічого більшого за птаха. Поміж скелями праворуч прозирає блакитна пляма водойми. Це або море, або океан. Над головами брижать перисті хмари. Сонце щойно вийшло із зеніту. Не видно ні будинків, ні техніки, складнішої рядів шпалер та бруківки. Ще значно важливіше, кудись подівся невпинний фоновий гул інфосфери. Це все одно, що раптово почути відсутність звуку, в який ти був занурений від самого народження. Страшно, лячно, бентежно і трохи моторошно. Гант поточився, притис вуха, ніби йому справді бракнуло якогось справжнього звуку, і почав клацати по комлогу. «Прокляття!» – бурмочив він. «Прокляття! У мене збой в імпланті! Ще й комлог відключився!» «Ні», – мотає я головою. «Здається, ми просто поза межами інфосфери. Та навіть промовляючи ці слова, я чую нижче і тихіше годіння. Щось значно сяжніше та менш доступне від інфосфери. Мегасферу. Музика – сфер. Думаю, я і усміхаюся. Як кого, дідька, шкіришся, северне? Ти це навмисно втнув? Ні. Я набрав правильні коди для будинку уряду. Цілковита відсутність паніки в моєму голосі сама по собі спричиняє паніку. То в чим тоді справа? У цих дверях папи? Це вони таке наробили. Якась лажа, трюк. Ні, не думаю. Це не збій дверей ганта. Вони просто нас привели туди, куди цього хотів Технокорд. Корд? Басотова парсуна остаточно розгубила рум'янець на щоках. Тільки на помічник виконавчої директриси збагнув, хто реально контролює телепорти. Хто контролює всі телепорти. Боже мій, боже мій! Гант поточився на озбіччі та присів у високу траву. Його замшевий діловий костюм і м'які чорні черевики сильно дисунують із довкіллям. Де ми? Знову питає він. Я не бираю повітря в груди. Воно пахне свіжою релею, скошеною травою, дорожньою курєвою і має гострий присмак моря. Гадаю, ми на землі, ганте? Землі. Маленький чоловічок витріщається навпроти себе, прикіпівши очима до невидимої точки в повітрі. На землі. Не новій землі. Не тері. Не землі-два. Не... Ні, перебуваю я його. На землі. Старій землі. Або її дублікаті. Я підходжу та присідаю поруч із ним. Вискобнув трав'яну билинку та чищив її стебло знизу. Смак терпкий та знайомий. Пам'ятаєш, я звітував Глестон про оповіді пілігримів на Гіперіоні. Історія Бронламії. Вона з моїм кібридним двійником, першою поверненою персоною кітсом, потрапила на планету, яку вони прийняли за дублікат Старої Землі. У скупченні Геркулеса, якщо я правильно запам'ятав. Ган дивиться в небо, ніби може перевірити сказане мною за сузір'ями. Скупченні Геркулеса говорить він мені. Навіщо технокурдеві було створювати дублікат, або для чого вони його використовують зараз? Їй дізнатися так і не пощастило, продовжую я. Або перший кібердки цього й сам не знав, або вирішив їй не розказувати. Не розказувати. мотає голови Гант. Гаразд. Ну як на тепер звідси вибиратися? Я потрібен Глестон, вона не може. В наступні кілька годин треба прийняти десятки життєво важливих рішень. Він скочив на ноги і біжить на середину дороги, достуту як і тут, цілеспрямованого завзяття. Я продовжую жувати свою билинку. Гадаю, вибратися нам звідси не вдасться. Гант мало не з кулаками кидається на мене. Ти що злузду з'їхав, га? Як це не вдасться? Що за дурниці? Навіщо це кордові? Він перевів подих і дивиться на мене з висоти. Вони не хочуть, аби ти з нею переговорив. Тобі відомо щось таке, чим корд не може ризикнути і дозволити їй про це дізнатися. Цілком можливо. Його можете лишити тут, дайте мені повернутися назад, гурлає він у небеса. Ніхто не відповідає. Далеко від нас, із протилежної сторони виноградника, злетіла якась велика птаха, по моєму, ворона. Назва цього виду спливла у пам'яті ніби зі сну. Закус Митьган покинув своє спілкування з небом і заходився куркувати бруківкою туди й назад. Гайда, може, ця штука переведе нас до телепортстанції? І таке цілком можливо. Відказую я одламуючи низ бадилинки, щоб дістатися її солодкої та сухої верхньої частини. От тільки в яку сторону. Гант крутнувся навколо, подивився на пагорби, за якими зникала бруківка в обох напрямках, і знову повернувся до мене. «Ми в якому напрямку вийшли з порталу?» «Цьому?» – він тицяє рукою. «Дорога там спускається у озенький лісок. І як далеко?» «Прокляття, хіба ж це важить?» – сердиться він. «Куди ж йти все одно треба?» Я намагаюся побороти в собі бажання усміхнутися. Згода, кажу, я встаю і обтрушую штани, відчуваючи, як припікає сонце на чолі та обличчі. Після прокуреної фіміамом темряви базиліки це мало не потрясіння. Повітря дуже гаряче, а мій одяг уже до нитки просяк потом. Ганджаво біжить униз по дорозі, стиснувши кулаки, і його тужливий вигляд чи не вперше прикрашає сильніша емоція абсолютна рішучість. Полковник Федман Касад крикнув і накинувся на ктеря. Цю реалістичний позачасовий ландшафт навколо, мінімалістичні декорації, на мотив долини гробниць часу, виліплені із пластику та виставлені у желатіні в'язкого повітря, здається, аж забринів у резонанс із люттю хуткого Касада. На якусь мить перед цим дзеркальна множина ктерів заполонила собою долину, сіяла пустельну рівнину та з криком полковника всі вони виявилися одним єдиним монстром, що тепер рухався, розпинаючи обидві пари рук, простягаючи їх до нього та вгинаючись, щоб, попри касадову швидкість привітати його щирими обіймами із леста шипів. Полковник не знав, чи захистить його енергетичний скафандр, дарунок монети, чи придасться в бою. Багато років тому скафандр справді зарадив, коли вони з монетою в'язалися у бій з двома десантними катерами вигнанців-спецпризначенців, але того разу на їхній стороні грав сам час. Вервечку подій та запускав її знов, ніби знуджений спостерігач, котрий грається із дистанційним управлінням голеніші. Тепер вони поза часі. Іх тир ворог, а не якийсь жахливий покровитель. Казад закричав, опустив голову й атакував, незважаючи на те, дивиться монета чи ні, незважаючи на неможливе тернове дерево, що спинається в хмари зі своїми моторишними настромлими нашепи глядачами, і навіть незважаючи на себе, хіба що як на бойове знаряддя, інструмент помсти. Тир не зник у свій звичайний спосіб, не покинув просто бути там і не виник раптово тут. Натомість пригнувся і розкрив обійма якомога ширше. У його пальцях-лезах відбивалося світло несамовитого неба. Металеві зуби ктиря блищали у тому, що можна було би назвати вищором. Каса сердився, Він був при здоровому глузді. І замість того, щоб кинутися в обійми смерті, в останній момент він ментнувся вбік, упав на руку та плече, і копнув почвару в ногу, трохи нижче справжнього жмута двосічних шипів під колінним суглобом і повище аналогічного суцвіття на щиколотці. Збити його тільки з ніг. З однаковим успіхом він міг би вдарити ногою і по трубі, залитій півкілометровим шаром бетону. Тож якби костюм Касада не відіграв ролі панцера та не амортизував удару, він би просто зламав ногу. І от свій рух зробив ктир. Швидкий, але все ж таки реальний. Дві розмиті праві руки злітали вгору, вниз, у сторону. Десять пальців лес порили ґрунт і камінь хірургічними борознами. Шипи на передплічях кресали іскри, поки кулаки злітали у вишину та зі свистом швидко розтинали повітря. Касада він не дістав, той не припинив котитися геть. Скочив знову на ноги, прийняв стійку, напружив руки, розпластав долоні і випрямив пальці, обволочені енергетичним покругом. бій сам на сам. – подумав Федман Касад. найшановніше таїнство нового босідо. Кти ремітував випад правими руками і завдав нижню лівицю скажений аперкот, який мав би розтрощити Касадові ребра і вирвати з нього серце. Полковник заблокував праворукний удар лівим перед пліччям, відчувши, як прогинається спецкостюм, і удар, схожий на удар сталевої сокири, приймають його кістки. Убивчий змах лівої руки він зміг зупинити, хопивши потвору за зап'ясток якраз над бутоньєркою із викривлених шипів. Неймовірно, але енерцію удару вдалося погасити настільки, що пальці леза тепер шкребуть усього-навсього енергетичний скафандр, а не трощать ребра. Спроба приструнити лед клешні заледве не підняла касада в повітря. Тільки не східна траєкторія фальшивого випаду правими кулаками втримала полковника на землі. Під його костюмом рікою тік Піт, а за ті нескінчені 20 секунд боротьби М'язи понапиналися, розболілися, і отот -от загрожував розрив, коли ктир задіяв і свою четверту руку розсікшеною повітря вниз і націлившись на напружену ногу касада. Касад скрикнув, коли силове поле костюма тріснуло, плоть розірвалася, і щонайменш одне лезо тнуло гомілку мало не до кістки. Він отбився іншою ногою, випустив за п'ясток потвори із захвату і гарячково відкотився подалі. Ктир махнув іще двічі, і з другим разом ледве не влучив по вуху касада, забракло якихось міліметрів. Але й сам відстрибнув у той же час назад і, змістившись праворуч, став у стійку. Касад став на ліве коліно, лед не впав, хитаючись, а тоді зіпнувся, трошки пристрибуючи, щоби не втратити рівноваги. Біль ревищем стояв у вухах і заливав червоним світлом усе світ. Та навіть кривляючись і ледве стоячи на ногах, наполовину притомний від шоку, полковник відчував, як костюм зашиває рану діючи водночас немов джгут і тисноча пов'язка. Він відчував кров на нижній частині лівої ноги, але тепер вона не юшила, болю можна було дати раду. Геть ніби в костюма був свій аналог медичних ін'єкторів армійського бойового обладунку. Тир кинувся на нього. Каса зробив один удар ногою, потім другий, намагаючись влучити в рівненьку частину його панцера під шипом на грудях. З однаковим результатом можна було копати і корпус факельника, Проте ктеря це, схоже, пригальмувало, він заварився і відійшов. Тепер уперед рушив кассат і з усією вагою двічі приклався стиснутим кулаком у те місце, де мало би бути серце істоти. Гартована кераміка розкрешилася б від такого удару, та полковник не спинявся. Нехтуючи булем у кулаку, він крутнувся і затопив відкритою долоною вписок трохи вище зубів. Будь-яка людина почула б, як у цей момент ламається її ніс, а фрагменти кісток і хрещів. Уганяється в головний мозок. Хтер ще класно щелепою, мітячи в кулак касада, промахнувся і спрямував усі чотири руки в голову та район плечей полковника. Хекаючи, пріючі, спливаючи кров'ю під своїм ртутним костюмом, касад крутнувся один раз другий і завдав смертоносного удару у карк короткошиєї істоти. Од виляску морозної долиною пішла гуляти луна, схожа на звук, із яким зосердя левої секвої. Вганяється сокира, пожбурена з відстані багатьох метрів. Ктир перечепився і повалився назад, перекотившись на спину, ніби залізний рак. Він упав. Касад зробив крок уперед, все ще у стійці, все ще пильний, але недостатньо, щоб упередити броньовану ногу ктиря, його клишню. Щоб воно там обіся не було, істота підбиває полковника під щиколотку і чи то зрізає, чи то збиває чоловіка з ніг. Полковник Касад відчув біль і зрозумів, що йому розіпнули п'яткове сухожилля. Він спробував відкотитися вбік, але почвара не підвелася і кинулася на нього, щоб звести рахунки. Шипи, колючки і леза опускаються на ребра, обличчя і очі касада. Скривившись від болю і вигнувшись у марній спробі скинути із себе монстра, полковник блокує деякі удари, рятує собі очі, проте знає, що інші клинки поцілили йому в плечі, груди та живіт. Ктир тепер нависає іще ближче. Ось він уже роздявив свою пащу. І касад витріщається у цю подобу пащами ноги, в порожнечі якої ряд за рядом розмістилися сталеві зуби. А тоді в його поле зору і без того приправлене кров'ю запливли червоні очі. Касад уперся долоною в основу щели пектеря і спробував її підважити. Усе дарма, те саме, щоб підняти гору гострого металобрухту без опертя. Пальці лезек і далі рвали плоть касада. Істота роззявила щелепи і закидала голову, аж поки перед очима полковника не лишилися самі тільки зуби від вуха до вуха. Із потворного рота не долунало жодного запаху, зате з його нутрищів линув жар із присмаком сірки та розірваних металевих ошурок. Більше касадові не було чим боронитися, і коли почвара зімкне щелепи, то до кісток пообгризає всю шкіру та м'язи з його обличчя. Аж раптом з'явилась монета і з криком, який у цій містині неможливо було почути, вона схопила ктиря за його фасеткові очі, і вп'явшись у них пальцями в енергетичних рукавицях, ніби пазурами, а черевиком міцно впиралась у панцир нижче шипа на спині, вона взялася, що сили тягнути. Кти різко відкинув усі двошарнірні руки назад, і тепер вони шкребли пальцями-лезами по монеті, ніби лапи якогось кошмарного краба. Вона впала. Щоправда, касат, стигнувши на цей час відкотитися, Підвівся з потугами на ноги і, тягнучи разом із собою монету, почав відступати по піску та морозних скелях. На якусь секунду їхні костюми зливаються, до стоту, як тоді, коли вони кохалися, і касат відчуває поруч її плоть. Відчуває, як зміщується їхній кров та піт, чує суголосне гупання їхніх сердець. «Убий його!» – нагально шипоче монета, і навіть у тому беззвучному голосі все одно вчувається біль. «Намагаюся, намагаюся!» Ктир уже на ногах. Три метри хрому, лез і чужого болю. На ньому ні сліду пошкоджень. По його зап'ястках і панциру вузькими струмочками збігала чиясь кров. А його бездумний вишір ніби іще поширшив. Каса-демонета відділили свої костюми, і він ніжно опустив її вниз, притуливши добрили, хоч і розумів, що його рани страшніші, ніж її. Але це не її бій. Поки що не її. Він став між своїм коханням і ктерем. Касат завагався, почувши слабке шелестіння, так наче на якомусь невидимому пляжі все сильніше в Не випускаючи з уваги повільного наступу ктеря, він бічним зором побачив угорі, а відтак усвідомив, що то долинають крики із тернового дерева, яке вивищується ген-ген за потворою. Розіпнуті на ньому люди, дрібні кольорові ляпки, розвішані по металевих шипах і холодних гілках, видавали якісь звуки, котрі відрізнялися від підсвідомого згобленого стогону, що його полковник уже чув раніше. Вони вболівали. Касад знову переключився на ктеря, коли той почав нарізати круги навколо. Чоловік відчував біль та слабкість у фактично відрізані п'ятці. Права нога тепер ні до чого не приєднана, не здатна нести його вагу. І пристрібуючи, трохи спираючись однією рукою на брилу, він пересувався так, аби постійно загороджувати своїм тілом монету від ктеря. Далекі звуки підтримки ніби враз припинилися, завмерши в очікуванні. Ктир покинув просто бути там і виник раптово тут, поруч із касадом, на касаді, пригорнувши його у фінальних обіймах, простромлюючи його шипами та лезами. Очі ктиря бреніли світлом. Знову розчахнулася його паща. Касад вирискнув у чистому нападі люті та непокори і завдав удару. Отець Пройшов крізь двері папи і потрапив на Божигай без пригод. Із прокуреного ладаном на півморок папських апартаментів він різко перемістився залите рясним сонячним світлом осоння з лимонного кольору небом у горі та зеленим листям навкруги. Тамплієри вже чекали, коли він спускався по сходах, що вели від порталу. Дюре роздивився край платформи із яз дерева в п'яти метрах праворуч. А далі нічого, точніше все. Світ... Деревних крон на Божегаї, що линув аж до видно кола, листям перед його очима ними живий океан. Дюризнав, що він опинився високо в гіллі дерева світу, найбільшого та найсвятішого з усіх священних для храмовників дерев. Тамплієри, котрі його привітали, посідали важливі місця в складній ієрархії найбільшого та найсвятішого з усіх священних для храмовників дерев Міюрського братства, але зараз виконували роль звичайнісіньких провідників котрі вказали шлях із платформи до оплетеного лозою ліфта, що біг угору крізь верхній ярусі і тераси, куди мало хто з нехрамовників піднімався. А потім на нову платформу і сходи за нею, що могли похвалитися поручнями, виготовленими з прекрасного дерева Мюїра, і спиналися в небо довкруж понад 200-метрового вокоренку стовбура, звужуючись біля вершини до менш ніж 8-метрового діаметра. Платформа із яз дерева була вкрита вигадливими різьбленнями. Її поручні нагадували витончене плетиво в'юнких рослин, а всю балюстраду прикрашали лики гномів, лісових духів, фей та всяких інших ельфів. Стіл та стільці, до яких саме зараз наближався дюре, були виготовлені із того самого фрагменту деревини, що й вся кругла платформа. На ній чекало двоє людей. Першого дюре і сам очікував зустріти – істинний голос дерева світу. Мювірський первосвященник, речник братства храмовників Сек-Гардін. Другий виявився несподіванкою. Дюре помітив сутану червоного кольору, кольору артеріальної крові, із чорною горностаєвою облямівкою, прикритий нею кремезний тулуб узійця. Обличчя суцільні жовна перемежені тлустом і розітнуте навпіл орлиним носом. Двоє поросячих очей, що майже губилися в пухких щоках, і товстенькі кулаки – червоними та чорними переснями на кожному пальці. Дюре знав, що він дивиться на єпископа церкви Останньої Спокути, верховного жерця Культуктиря. Тамплієр підвівся на весь свій практично двометровий зріст і простягнув руку. «Отщо, дюре, ми надзвичайно раді, що ви змогли приєднатися до нас!» Дюре відповів потиском руки, гадаючи під час їхнього стискання, наскільки ж подібними до коренів дерева були руки тамплієрів із довгими й вузькими, жовтувато-бурими пальцями. Істинний голос дерева світу носив таку саму, що й Гетмастін, стін рясу із клубоком, зіткану з грубих коричневих та зелених ниток, які різко контрастували з осяністю облачення єпископа. «Дякую вам, що розглянули моє прохання про зустріч так швидко, пан Гардіни», – промовив Дюре. Істинний голос дерева світу – духовний провідник для мільйонів послідовників Мюїра. Проте Дюре було відомо, що храмовники недолюблювали титулатури, і бучних звертань під час бесід. Ізюд кивнув і єпископу. Ваша високоповажності, я й гадки не мав, що матиму честь побачити і вас. Єпископ церкви Ктеря ледпомітно кивнув. Я саме прибув із візитом, і пан Гардін припустив, що від моєї присутності на цій зустрічі може бути певна користь. Радий з вами познайомитися, от дюрем. За останні кілька років я багато про вас чув. Тамплір показав на стілець із протилежної сторони стола вирізбленого із дерева міуїра і запросив присісти отця дюре. Навпроти них і з єпископом. Той мостився, схлавши руки на полірованій стільниці та гарячково думаючи, попри те, що вдавав ніби розглядає прекрасну текстуру деревини. Добра половина співробітників Служби безпеки шукає єпископа церкви теря в мережі, і його присутність тут означала значно серйозніші ускладнення, ніж ті, з якими готовий був зустрітися єзуїт. Як цікаво, правда ж? – мовив єпископ. – Сьогодні тут зустрілися три найбільш глибокі віровчення людства. «Правда – Правда? – відказав дюре. – Глибокі та навряд чи репрезентативні, якщо брати до уваги кількість їхніх вірян. З-поміж 150 мільярдів душ католицькій церкві належить менше мільйонам. Е, Станію спокути, напевно, від 5 до 10 мільйонів. А скільки всього тамплієрів, пан Гардіне? – 23 мільйони, – тихо промовив храмовник. Багато хто підтримує наші екологічні ініціативи і, можливо, навіть хотів би до нас приєднатися, але братство закрите для чужинців. Єпископ Потер одне зі своїх підборів. Він був дуже блідий і мружився, ніби не звик перебувати на сонці. «Дзен гностики стверджують, що в них 40 мільярдів послідовників», – продуднів він. «Так і бачте релігія. Ні храмів, ні причту, ні священних писань, жодного поняття про гріх». Дюре всміхнувся. «Певно, так виглядає віровчення?» що найбільше пасує нашому часу. Та й тягнеться це вже не одне покоління. Та ну! Єпископ ляснув долоною по столу, і Ізуїд скривився від брязкання металевих каблучок по дереву Мюїра. Звідки вам відомо, хто я такий? Спитав Польдюре. Храмовник підвів голову рівно настільки, щоби сонячне проміння перед очима священника змогло потрапити йому на ніс щоки і довгу лінію підборіддя, відтінені сутінками клубука. Він нічого не сказав. «Ми вас обрали!» – гаркнув єпископ. «Вас і інших прачан!» «Ми це церква-ктеря?» – уточнив Дюре. Єпископ спохмурнів від цієї фрази, але мовчки кивнув. «Навіщо ці заворушення?» – продовжив розпитувати Дюре. «Навіщо ця колотнеча, коли вся гегемонія під загрозою?» Коли єпископ шкребав підборіддя, чорно-червоні камені виблискували в надвечір'ї. Позаду нього мільйоном листочків шелестів вітер, із яким доносився аромат зелені щойно скрупленою дощовою вологістю. Останні дні настали священнику. Пророцтва, даровані нам аватарою кілька сторіч тому, здійснюються на наших очах. То, що ви назвали зворушеннями, насправді пересмертні корчі суспільства, яке має померти. дні ній спокути напосідають, і князь Болю незабаром ходитиме поміж нас. Князь Болю, повторив дюре, ктир. Тамплієр розрадливо смахнув рукою, ніби намагаючись, згладити деяку різкість заяви єпископа. «Отче, дюре, нам відома історія вашого дивовишного переродження». «Це не диво», – заперечив дюре, «а примхи паразита під назвою Христоформа». І ще один жест довгих, жовтувато бурих пальців. Розумієте, як вам заманеться, очі, але братство тішиться з того, що ви знову разом із нами. Прошу, питайте, що вам кортіло? Адже про це ви згадували, коли домовлялися про зустріч». Дюре потер долоні об дерево стільця, і зиркнув на єпископа, що весь такий червоно-чорний сидів навпроти нього. «Якийсь час ваші групи працювали спільно, правда ж?» – почав дюре. Братство тамплієрів і церква ктиряв. «Церква останньої спокути!» – з басистим гарчанням виправив його єпископ. Юре кивнув. «Чому? Що вас об'єднало?» Істинний голос світового дерева похилився ближче, і тінь знову насунулася на його обличчя. «Ви мусите розуміти, отче...» що пророцтва церкви Останньої Спокути мають дещо спільне із нашою місією Мюїра. І тільки в цих пророцтвах міститься ключ до розуміння, яка саме кара мусить спіткати людство за вбивство власного світу. Не одне лише людство, причетне до знищення Старої Землі, втрутився дюре. До створення мініатюрної чорної діри призвела помилка комп'ютера київської групи. Грамовник похитав головою. «Це все людська пеха», – тихо промовив Всех гардін. Та сама пиха, що змусила нашу расу винищувати будь-які розумні види, що подавали надію на подальший розвиток свого інтелекту. Синишайські алоїти на Хевроні, ципліни з виру, болотні кентаври на Вертограді, людиноподібні мавпи Старої Землі. Так, не став перечити дюре, безпомилок не обійшлося. Та невже це є приводом для смертного вироку людству? Це вся людська пиха, тихо промовився Гардін. Великі сили непідвладні нам приймали це рішення. До днів єпископ. Пророцтва точні і однозначні. День останньої спокути повинен настати. Усі, хто успадкував гріхи Адама та Києва, мусять страждати за наслідки знищення власної домівки, за викоренення інших видів. Князь болю був звільнений от пут часу, щоби привести цей вирок у дію. І нікому не уникнути його гніву. Спокути не минути. Так сказали великі сили непідвладні нам. Істинно так. Погодиться з ним Секгардін. Пророцтва доходили до нас, промовляли до істиних голосів протягом багатьох поколінь. Люство роковане. Але за цим вироком йде розквіт первісних екологій в усіх частинах того, що нам відомий зараз як гегемонія. Лишкалена єзуїцька логіка отця дюре, відданого сповідника еволюційної теології від Тияра де Шардена, тим не менш спокушала його спитати. «Та кому в біса потрібні ті квіти, якщо поруч не буде кому їх роздивлятися чи насолоджуватися їхнім запахом?» Натомість він проказав, «А ви розглядали можливість того, що одержані вами пророцтва – не божественне об'явлення, а звичайні маніпуляції якоїсь світської сили?» Тамплієр відкинувся на спинку стільця, ніби йому дали ляпас. єпископ, зі стиснутими лузійськими кулаками, один удар яких міг розщерепити голову дюре, нахилився до священника. «Єресь! Будь-яка людина, що наважується поставити під сумнів істину откровення, заслуговує на смерть. Який же силі підвладне таке?» видушив із себе істинний голос світового дерева. «Хіба щось іще кріміюрового абсолюту здатне війти в наш розум, у наші серця?» Упродовж цілих поколінь усі планети-мережі з'єднані між собою інфосферами технокорду, показав на небо дюре. «Усі впливові люди мають імпланти, синхронізовані з комлогами для полегшення доступу в неї. Навіть ви, чи не так, пан Гардіне? Храмовник змовчав, але від Єзуїта не приховалося легке посмикування його пальців, ніби чоловік збирався потягнутися до грудей і верхньої частини руки, де багато десятків років були імплантовані придатки комлогу. Технокор створив трансцендентний інтелект, правив далі дюре. Він живиться від неймовірного джерела енергії. Він здатен пересуватися вперед і назад по часу, і у своїх діях він не мотивується людськими турботами. Одна із цілей значної кількості особистостей у корді полягала в знищенні людства. Справді, велика помилка київської групи могла бути навмисно допущена штучними інтелектами, що брали участь в експерименті. Те, що вам здається пророцтвом, насправді голос духу з машини, який нашіптує нам з інфосфери. Їх терміх явитися не для того, щоб людство спокутувало за свої гріхи, а просто для вбивства чоловіків, жінок і дітей, необхідних цій машині для досягнення особистих цілей. Важке обличчя єпископа поберековіло і зрівнялося у відтінках із сутаною. Його кулаки гамсили по стільниці, поки він спинався на ноги. Тамплієр поклав на його руки свої та з дивом стримав єпископа, саджаючи назад у крісельце. Звідки у вашу голову закралася така думка? Запитав се Гардін у дюре, від прочан, що мали доступ до корду, як і від інших. Єпископ потрусив кулаком перед носом Єзуїта. Але ж вас самого двічі осінила своїм доторком Аватара, не раз двічі. Я з болю дарував вам той вид безсмертя, який дозволить побачити, що він приберіг для обороних людей, тих, хто готує спокуту ще до настання останніх днів. Ктир осінив мене болем, відповів дюре. Болем та стражданнями, які вам і не снилися. Я двічі бачив цю істоту. І в серці знаю, що вона не від Бога і не від диявола, Це просто якась органічна машина з майбутнього». «Та ну!» Єпископ відмахнувся, склав руки і витріщився в нікуди понад низьким парапетом балкона. Храмовник здавався приголомшеним. Через якусь мить він підняв голову і тихо промовив. «У вас було якесь питання до мене?» «Так», – зітхнув дюре. «Іще боюся сумні новини. Істинний голос дерева Гетмастін помер». Нам це відомо, — озвався тамплієр. Це ще іних здивувався. Він не уявляв, звідки в них могла бути ця інформація, але зараз йому було байдуже. Мене цікавить мета його подорожі, навіщо він вирушив у прощу. Яке б перед ним стояло завдання, до виконання якого він не дошив. Ми всі переповіли свої історії, крім Гетамастіна, але мене не покидає думка, що його доля — це ключ до багатьох загадок. Яписку позирнувся на Дюре і вишкірився. Ми не повинні тобі жодних пояснень, священнослужителю мертвої релігії. Сенгардін довго зберігав мовчанку, перш ніж дати відповідь. Пан Мастін зголосився понести слово Мюїра на Гіперіон. Століттями пророцтво вкорінювалося в основи нашої віри і говорило, що з настанням тяжких часів істинний голос дерева буде покликаний повести корабель дерева у священний світ, стати свідком його знищення і подальшого переродження, задля того, щоби, Далі нести звістку про спокуту Імюїра. Мюїра. Тобто Гетмастін знав, що Ігдрасіль загине на орбіті. Так було провіщено. І вони з одним ергом-енергетиком мали полетіти на новому кораблі. Так, майже нечутно підтвердив тамплієр. Дерево спокути що їм дасть аватара. Дюрея відкинувся назад і кивнув. Дерево спокути. Зі знищенням Ігдрасіля Гетмастін одержав фізичні пошкодження, потім опинився в долині гробних часу та побачив, Тернове дерево ктиряв. Але він був не готовий чи не здатний на це. Тернове дерево – це конструкт смерті, страждання, болю. Гетмастін не був готовий стати біля його стерна. А може, відмовився? Хай там м'яка він утік і помер. Десь так я і думав. Тільки я не мав ані найменшого уявлення, яку долю йому присуджував ктир. «Про що ви говорите?» – гаркнув пископ. «Дерево спокути описане в пророствах. Воно супроводжуватиме аватару під час останніх жник». «Мастін мав би бути готовий кермувати ним у просторочасі. Це велика честь!» Поль Дюре похитав головою. «Ми відповіли на ваше запитання?» – спитав пан Гардін. «Так». «Тоді ви повинні відповісти на наше», – промовив єпископ. «Що сталося з матір'ю?» «Якою матір'ю?» «Матір'ю нашого спасіння, невістої спокути. Тією, кого ви звете бронламі. Дюре замислився, намагаючись пригадати записані резюме історії пілігримів, який консул зробив по дорозі Гіперіоном. Брон була вагітна дитиною від першого кібрида Кіцца. У храмі ктиря на Лузі її врятували від гангстерів і записали в паломництво на Гіперіон. У своїй оповіді вона щось говорила про те, з якою побожністю до неї поставилися служителі культу Ктиря. І зараз Дюре намагався вписати все це в хаотичну мозаїку того, що він уже знав. Але не міг. Він був надто зморений і, як йому здавалося, надто тупілий після так званого воскресіння. Інтелектуально він тепер ніколи не зможе дорівнятися до колишнього пуля дюре. Брон була непритомна», – відповів він. Очевидно, її забрав ктир і приєднав до… до чогось. Якогось кабелю. Її психічний стан відповідав параметрам смерті головного мозку, але ембріон лишався живим і здоровим. «А персона, яку вона носить із собою?» – напружено допитувався єпископ. Юре пригадав, що Северн розповів йому про смерть тієї персони у мегасфері. Мабуть, ці двоє не в курсі про існування другої персони Кітса, особистості Северна, що саме зараз попереджає Глестон про небезпеку пропозиції, яка йде від Технокорду. Юре мотнув головою. Він відчував надзвичайну втому. «Я не знаю про персону в петлі Шрена», – сказав він. Кабель та штука, що ктир приєднав до Брон. Здається, вона поєднувалася до неї рошунта через його кортикальне гніздо. Єпископ кивнув, очевидно, вдоволений. Пророцтва йдуть нога в ногу! Ви виконали своє завдання посланця, дюре! Мені час йти!» Кремезний чоловік підвівся, кивнув істинному голосу світового дерева, перетнув платформу і рушив вони сходами до ліфта і телепортстанції. Дюре мовчки сидів перед храмовником протягом кількох хвилин. Шелестіння крон на вітрі і лагідне погойдування тераси у вершині дерева заколисували його Ніби припрошуючи Єзуїта покуняти. Над їхніми головами небо згасало, набувши витонченого шафранового відтінку. На планеті Божигай починали своє панування сутінки. «Ваша теза про Бога із машини, що цілі покоління морочать нам голову облудними проростами – страшенна єресь», – нарешті проказав тамплієр. Так, Так, тільки за всю довгу історію моєї церкви страшенні єресі надто часто перетворювалися на похмуробуденність – секу Гардіне. Якби ви були храмовником, я міг би переректи вас на смерть, тихо проказала постать у каптурі. Юра зітхнув. У його віці та становищі за такої втоми думка про смерть не викликала страху. Він підвівся і поклонився. Я маю йти, секугардіни. Перепрошую, якщо мої слова якось образили вас. Плутані думки у плутаний час. Найкращим бракує впевненості, подумав він, і водночас найгірших переповнює пристрасне за взяття. Юре розвернувся і рушив до краю платформи, аж раптом спинився. Сходи зникли. 30 метрів по вертикалі і 15 по горизонталі чистим повітрям віддаляли його від наступної платформи внизу, де на нього чекав ліфт. А нижче простягався кілометр листяних надр світового дерева. Дюре зістяним голосом дерева лишилися в ізоляції на його найвищій платформі. Священик підійшов до порушнів. Підвів раптово спітніле обличчя на зустріч вечірньому леготу і помітив перші зорі, що висипали на ультрамариновому небі. Що відбувається з секогардіни? Постать за столом, одягненого сутану та з накинутим клубоком, огортала темрява. Через 18 стандартних хвилин планета Божегай упаде перед вигнанцями. Наші пророцтва говорять, що її буде знищено. Так само її телепорти, передавачі «Світло Плюс» і фактично цей світ припинять своє існування. Рівно за одну стандартну годину небо Божигаю світитиметься від термоядерних огнів вигнанських зорильотів. Наші пророцтва говорять, що всі братчики, котрі залишаться, та усі інші, хоч громадяни гегемонії вже давно евакуювані телепортом, погинуть. Мені будь-що потрібно квантуватися на центр таокита. Юре поволі підійшов до стола. Северн – одна людина, мене чекає. Мені треба поспілкуватися з виконавчою директрисою Гледстон. Ні. Заперечив істинний голос світового дерева Секгардін. Ми чекатимемо. Перевіримо, чи правдиві пророцтва. Єзуїт розчаровано стиснув кулаки, намагаючись подолати приплив лютих емоцій і не вдарити постать у сутані. Дюре заплющив очі і прочитав дві «Богородице діво радуйся». Не помогло. Будь ласка, повторив він. Пророцтва справляться чи ні не незалежно від моєї присутності тут, а потім вже може бути надто пізно. Армійські факельники знищать сферу сингулярності, і телепорти зникнуть. Ми будемо відрізані від мережі на багато років. Мільярди життів можуть залежати від мого негайного повернення на центр та кита. Тамплієр склав руки так, що його довгі пальці зникли у складках сутани. Зачекаємо усі пророцтва збудуться. За кілька хвилин князь болю обрушиться на мережу. Я не вірю в переконання єпископа про те, що шукачі спокути врятуються. Краще нам це перебути тут, от де кінець. Настане швидко і безболісно. Священик перебирав думки, намагаючись відшукати щось рішуче у відповідь. Але марно. У голову нічого не йшло. Він сів за стіли, на мовчазну, закашурену постать навпроти. Вгорі розцвітали огнисті кетяги зірок. Лісова планета Божигай останнє прошила тіло під легким вечірнім вітром і, здавалося, затамувала подих у передчутті. Польдюре заплющив очі і став молитися.